Okej, det här är alltså ett test för podcasten Lingo med mig, Rasmus Voltmar. Vi får se vad som händer i framtiden. Det här är i alla fall bara ett test så att allting fungerar och, och så. Hoppas någon hör det här, annars går det väl rätt ut i eten i det tomma intet i rymden. Det är oändliga. Vi får se. Ha det bra.